Книга Буття Розділ 47 Отож Йосиф пішов і повідомив фараона Мій батько, каже, і мої брати за своїми вівцями і за своїм товаром та за всім, що мають, прибули з Ханаан краю, і ось вони в Гошен землі та й узяв він п'ятьох чоловіків з боміж своїх братів і появив їх фараонові. А фараон спитав його братів. «Коло чого ж ви пораєтеся?» Вони відповіли фараонові. «Скотарі, раби твої, так ми, як і наші батьки». Далі вони кажуть до фараона. «Ми прийшли побути в цьому краю». Бо немає пасовиська вівцям твоїх рабів, тяжкий бо голод у Ханан краю, тож дозволь рабам твоїм оселитися в гошен землі. На те сказав фараон до Йосифа. Твій батько і твої брати прибули до тебе. Єгипетська країна перед тобою. На найліпшій землі осели батька Твого і твоїх братів. Нехай оселяться в гошен землі. А як знаєш, що між ними є якісь дібні люди, то настанови їх наглядачами над моїми стадами. Тоді привів Йосиф Якова свого батька і появив його фараонові. Та й Яків привітав фараона. Фараон же спитав Якова, «Скільки років життя твого?» А Яків відповів фараонові: Час кочування мого 130 років. Мало їх і важкі були вони, роки мого життя. Не досягли вони числа літ моїх батьків. І знову благословив Яків фараона, та й відійшов з-перед фараонового обличчя. Та й так Йосиф оселив свого батька і своїх братів і дав їм посілість в Єгипетській країні, в найкращій околиці, в землі Рамсес, як повелів був фараон. Наділив Йосиф хлібом і свого батька, і своїх братів, і всю родину свого батька, відповідно до числа людей. В усій країні не було хліба, бо настав вельми тяжкий голод, так що і Єгипетська країна, і Ханаан-край – умлівали від голоднечі. Йосиф же зібрав усі гроші, які були в Єгипетській країні та в Ханаан краю за збіжджа, що його купували люди, і заніс ці гроші в палату фараона. Коли гроші були вже витрачені в Єгипетській країні і у Ханаан краю, тоді прийшли всі єгиптяни до Йосифа та й кажуть, «Дай нам хліба! Чого це ми маємо вмирати перед тобою?» «Скінчились, бо наші гроші!» А Йосиф каже, «Приженіть вашу худобу, і я дам вам хліба за вашу худобу, коли не стало грошей!» І вони стали приганяти до Йосифа свою худобу, а він давав їм хліб за коней, овець, волів та за ослів, і так прохарчовував їх хлібом за всю їхню худобу в тому році». Коли ж минув рік, вони прийшли до нього наступного року та й кажуть йому Не будемо таїти від нашого владики, що й грошам кінець, і скотина наша в нашого володаря Не зосталось для нашого владики вже аж нічого, як тільки наші тіла і наші землі Чого ж нам гинути перед очима в тебе, нам і землі нашій? купуй нас і нашу землю за збіжджя, то й будемо ми і наша земля фараонові підневільними. Дай тільки нам насіння на засів, і будемо ми жити, не помремо, та й земля наша не спустошиться». Тож закупив Йосиф для фараона всю єгипетську землю, бо кожний з єгиптян продали своє поле фараонові, тому що притиснув їх голод. Отак уся земля стала фараоновою, а людей переселив у міста від одного до другого кінця Єгипту. Тільки землі жерців він не закупив, бо жерці мали приділ від фараона і живилися з того свого приділу, що його дав їм фараон, тому то вони і не продали своєї землі. Тоді Йосиф сказав народові. Оце купив я нині вас і вашу землю для фараона. Ось вам насіння. Засівайте землю, а під час збору п'ятину будете давати фараонові. Чотири ж частини будуть для вас на засів поля та на прожиток вам і родинам вашим. А вони відповіли, «Ти врятував життя нам. Ми знайшли ласку в очах нашого владики. «Будемо рабами фараонові». Отож, установив Йосиф такий закон на землю в Єгипті, який має силу і досі. П'ятину прибутків давати фараонові. Тільки земля жерців не стала фараоновою. Отже, ізраїльтяни осілися в єгипетській країні, в землі Гошен. Вони придбали там посілості, були плідні, і множилися вельми. Яків прожив ще в Єгипетській країні 17 років, віку ж його життя було 147 років. А коли прийшов час Ізраїлові вмирати, то прикликав він свого сина Йосифа і каже до нього, «Як я знайшов ласку в твоїх очах, поклади, будь ласка, твою руку під моє стегно, та приречі вчинити мені ласку і вірність». Не ховай мене в Єгипті, бо хочу лежати з моїми батьками. Ти винесеш мене з Єгипту і поховаєш у їхній гробниці. Він же відповів, зроблю по твоєму слову. Тоді Яків каже, клянись мені. І той поклявся йому. Тоді приклонився Ізраїль до узголов'я свого ліжка.